Ez genuen, inola ere, espero, bagenekien haurtzein degia itziko zela mm, epe motz batean, baina ez genuen, espero, momentu batetik bestera egitea, ez genuen ere deirik jaso, inork ez zigun eta ara eta langileak ikusi genituen langileak haurtzein e, e, degitik kanpo e, atean, eta lendakaria sarreran, eta barnean akako e, lumako akako batzuk gure aurrekin aurrak eman zizkiguten, aurrak hartu genituen, eta esan ziguten e, itzia zela. Gure aurren segurtasuna sarantzan zela, eta erabaki zutela, hortzen digia, mm. egumatetik bestera, iztea. Zerarra nahi du aurren segurtasunan zalantzan zela? Ez dakigu, hori da gure kezka handia, ez dakigu zein dene segurtasuna zalantzan, ez jartzen zuen zalantzana gure aurren segurtasuna, eta nahi genuke informazio gehiago ekeskatuak gara horregatik. Hori da guk jakin genuen e, gutun bidez egungo akak e, bertamera usten zuela e, elkartea, Edo horretarako asmoa zuela, baina esan ziguten ere bagenuela aukera segidartzeko. Ordo, monoguk, nahi genuen bai ala bai e, segitu ahortzen digi euskaldunarekin. Ordoan, elkarte bat egin genuen eta seginen e, urratzak ematen e, ba, proiektua lan e, administrazio desberdinekin arremanetan sartzen, ikusteko nola, nola aurrera egin proiektuarekin. Eta gure asmoa zen, ahortzen digia ez e, iztea eta guk segidartzea gu eta e, au, nahi korra da, edo esorokorra da, guztiz, familiak posik ginen konfiantza egiten genuen, eta nik mailapertsonalean, eukatu nuen, beste toki bat beste hortzeindegi batean, posik nintzelako, naiz eta zeila zitzaigun antolaketa aldetik eta hortzeindegi horretan segitzea, baina posik ginen konfiantza egiten genuen, langilek oso pozik eta giro, giro polita e, sentitzen genuen, posik ginen, eta hori askotan nahi patu dugu, horren harrituta, oso harrituta gaude. E, familia gara eta astelenean arratzaldean jakin genuen gura aurrak jasotzera joan ginean orduan jakin genuen isten zutela gortzen degia eta familia hauek kalean gaude, gorkalean, gure txetan eta orduan aurrak zaintzen eta gordetzen aldugun bezala gukelan egin berbaitugu eta egunean bertan ere esgin duzten deitu, egunean bertan ere informazio gehiagorik e, ziguten eman, esan ziguten langileku egite larri bat egin zutela, hori bai eipatu digute, ez dakik guzein den ez dugu informazio gehiagorik, urrengo goizean e, gurasoak e, elkartu ginen gutun bat idatzi genion lendakariari eta dugu e, akarekin e, bilkura bat egun ort, hartan erantzun ziguten esetz. Hala ere, deitu genituen atzo gauerako osteguna e, arratzeldeko saspitan, e, luman deitu genituen e, bilkura batera, pentsatzen genuen Geruko ziela guria albenak ematera eta izan ginen gurasoak aurrak mail mm -hmm. zenin orretori. Mm Hordaez -hmm. dugu informaziorik. Mm -hmm.